Tak, jelikož čas letí a my neletíme, doufejme, že pokračujeme v meditaci a nemáme kam letět. A tohoto, než tento kurz bude ukončen, původně jsem měl v úmyslu tuto meditaci kterou teď vysvětlím, vysvětlit na začátku, ale protože někteří z nás jsou začátečníci v meditaci, tato meditace se nehodí pro začátečníky, hodí se pro ty, kteří už mají zkušenost v meditaci. A obzvláště pro ty, kteří se zabývali zenem, obzvláště tradicí soto, která zdůraznuje techniku močal, prosvícení těla a vědomí dohromady. A tež ti z nás, kteří mají zkušenost s tradicí jogi, obzvláště tantrické části jogy, Tato technika je vysvětlena v yogačára Búmišástra a praktikuje se v Číně a v Tibetu. A je to technika meditace na dech, která je obzvláště dobrá pro pochopení toho, co jsme začali tady vysvětlovat. Ovšem daleko jsme se nedostali, jak Pochopit eh, meditaci eh, a trénink samády jakožto otevření pro eh, pochopení nedualistické přirozenosti našeho vědomí. Tedy, tato meditace je založena na stejných Cvičení, které jsem vysvětlil. Doufám, že si pamatujete. Můžeme je znova opakovat. To jest, když meditující nadechuje a vydechuje dlouhý dech, je si plně vědom s moudrostí, já nadechuji a vydechuji dlouhý dech, když nadechuje a vydechuje krátký dech, jestli plně vědom s moudlostí já nadechuji a vydechuji, krátký dech, jestliže je schopen tak dělat, pak se učí, hm, já se učím, být plně vědom celého těla a přitom nadechovat a vydechovat. A poslední cvičení, já se, jestliže tak dělám, já se učím, jak zjemňovat formace těla při nádechu a výdechu. To jsou čtyři cvičení, které někteří učitele mylně chápou jako oddělená cvičení. Ovšem jedná se o jeden proces. A čím hlouběji pokročíme v meditaci, tím je to jasnější, že nám bude jasnější, že tyto cvičení se od sebe vlastně nedají oddělit. Je to jeden proces, ale protože někde musíme začít, začínáme těma prvníma dvěma cvičení, které jsou vlastně jen jedno cvičení. Že s plnou uvědomělostí chápeme krátký či dlouhý dech a Chápeme to s porozuměním. Proč dýcháme krátký dech, proč dýcháme dlouhý dech. Komentář Anapana Pána Saty Suta v Páli to vysvětluje na základě, eh, ne, jak se řekne, co používá kovářina, Kovadlina? měch? měch. měch. Hm? Meditující vidí své tělo jakožto měch. Hm? Vidí ruce, které... Kovářský měch. Kovářský měch. měch. Vidí ty ruce jakožto vědomí. Hm? A vidí eh, ten tu, konec, ty trubice... Hm? měchu, na konci měchu je trubice, vidí ten konec trubice jako své nosní dírky. Hm? Teď jestli dme rychle, tak to je rychlý dech, když dme pomalu, tak to je pomalý dech. Hm? Tak to meditující je si plně vědom, jestli nadechuje, či vydechuje pomalu, či rychle. A tím pádem vlastně spojuje též Počitek svého těla, počitek svého vědomí a počítek dechu na místě doteku, což je konec trubice toho měchu, a což je sounos naše nosní dělky. Teď. Podle tradice yogačáry meditace na dech je meditace na dech vlastně v celém těle. A tato meditace je vlastně o to hlubší. V tradici severního buddhismu na rozdíl od jižního buddhismu, od samého počátku meditace na dech, jako v Abhidharma Koša, od Vasubandhu a tak dále, rozlišujeme dva druhy dechu. A musíme je jasně rozlišit. Takzvaný hrubý dech a jemný dech. Hrubý dech je ten, který vchází do našeho těla cestou nosních dírek, a prochází dýchací trubicí. A jemný dech je dech, který prochází póry naší kůže. A proniká, spojuje se s tím dechem hrubým, který vešel do těla. A proniká vlastně do každé buňky. Dnes eh, medicína je schopná se procházet elektronickým mikroskopem po celém těle i ho poslat do kosti a já domůlku kosti, já nevím kam. Já jsem o tom viděl film, někdo mě ukázal v Americe a vlastně můžeme vidět, že každá buňka našeho těla se účastní toho procesu eh, nádechu a výdechu. Aha. Zvětšuje se a zase se splaskává. Zvětšuje se, splaskává. Hm. Čili vlastně eh, celé naše tělo i, i, i vlastně i ty části, které, těla, které jsou tvrdé, jakožto lepka a kosti, vlastně eh, se účastní toho procesu dýchání. Čili my, to, že jsme, nejsme v pohybu, je jenom náš nedostatek uvědomění. Celé tělo je v pohybu. A musíme mít dobrou koment, koncentraci, aby jsme, toho byli, aby jsme to byli schopni pochopit. A to nejen naše celé tělo je v pohybu, celá naše příroda je v pohybu. Všechny listy, stromy hm, jsou v procesu eh, nádechu a výdechu a zvětšování a zmenšování. Jenomže my s naší omezenou percepcí si toho nejsme vědomí. Ale eh, jogín si toho může být vědom. A nakonec toto dýchání prosakuje celou zemí a prosakuje vším. Tedy tento jemný dech se vlastně stává hlavním objektem této meditace. A tato meditace používá Stejné fáze, stejné cvičení, fáze v praxi meditace, stejně tak v jižní buddhismu, tak i v severním buddhismu v Číně se, se vysvětlují přesně stejnými kroky. První krok je počítání jenomže v čínské tradici toto počítání vede přímo do samády. Proč? Protože se pracuje s jemným dechem. Druhý krok je pokračování a ta tradice je, že to počítání a následování Anugamana se spojí. Když se postupem času spojí, tak pak meditující nepotřebuje více sledování. Hm? Sledování jsme vysvětlili na základě doteku doteku u dírek, čili v tereváda, v tereváda tradice. V tradici té, ty fáze meditace na dech jsou čtyři, když to v severní tradici jenom tři. První fáze je počítání, Druhá fáze je sledování. Anugamana. A třetí fáze je stápana. Stápana znamená usazování. Jestliže sledujeme dech na místě doteku, sledování a, a dotek je vlastně jeden proces v tervádové tradici, protože sledujeme nádech a výdech a dlouhý či krátký právě na jednom místě doteku. V tradici severního buddhizmu v celém těle. Teď toto sledování, tedy v teravádové tradici, má, má dva kroky kvůli tomu, že pracujeme na jednom konkrétním místě. V severní tradici, jen jeden krok, tedy jenom sledování, protože pracujeme s celým tělem. A nakonec tedy usazování. Usazování je, že vědomí se usadí na tom konceptu nádechu a výdechu a jde to do procesu zjemňování a do samády, kdy se ve stavu samády vědomí, tělo a dech splinuje v jednu veličinu. No a pak přichází vypasana v tradici Tereváda, jak v tradici mahajanové sama ta část, ta vypasana část se dá spojit od samého začátku, jak je právě vysvětleno v, v tomto V, tomto, v této sutře, kterou jsme začali probírat, nebo šesté kapitole této sutry. A v tradici severního buddhismu praxe vypasany od samého počátku vkličuje poznání. V buddhismu mluvíme o třech moudrostech. Moudrost ze slyšení, dneska neslyšíme většinou. Ale čteme, to je vlastně to stejné, tím pádem střebáváme koncepty. Pokud nám nikdo nevysvětlí, jak máme meditovat a na základě jakého písma, jakých projevů Budhy, tak to meditujeme, k čemu to vede, proč Buddha to vysvětlil, za jakým účelem. Všechno toto nám musí být jasno, protože meditujeme na to, jak vlastně dualistické koncepty, které, bez kterých se nemůžeme obejít, jestliže pochopíme, jak vstupují do našeho vědomí, transformují naši, naše vědomí v dualistické poznání z vědomí, které samo o sobě žádné dualistické poznání nemá. A tedy e, vypasaná je vysvětlená též na různých krocích hm? to znamená první krok je pozorování, druhý krok je vrácení se v, v tradici yogačára, to znamená vrácení se ke zdroji, ke, ke vědomí hm? a e, Další krok je očista. V teravádové tradici je to vysvětleno trochu jinak. V teravádové tradici vrácení se, je, vrácení se ke zdroji a očista je u zdroje. A teď k technice. Tedy cvičení, První a druhé. Vzpomeneme si na ten úkaz měchu a rukou. A první eh, s plným poznáním nadechuju či vydechuju krátký nebo dlouhý dech. Co to znamená? Nadechuji krátký nebo dlouhý dech, jsem si plně vědom ty mezery mezi krátkým či dlouhým dechem a dalším tedy nádechem a výdechem. První nadechuji, jsem si vědom mezery, nadechuji dlouhý či krátký dech, jsem si vědom mezery mezi nádechem a výdechem, tu mezeru, svou pozorností, chápu čím dál jasněji, takže začínám chápat ten jemný dech v celém těle. Pak e, e, výdech, vydechuji krátký či dlouhý dech a zase jsem si plně vědom té fáze mezi krátkým a dlouhým dechem, než e, Zase začnu nadechovat. Hm? Čili eh, obzvláště pro praktikanty jogi nacházíme se na známém terénu. Eh, v tradici Terevana objektem pozorování je pouze nádech a výdech. V tradici jogi eh, je hlavním objektem pozorování je Právě perioda mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, hm? čemu se technicky říká kumbaka. Máme vnitřní kumbaka, jestliže jsme s plnými plícemi, a vnější e, e, kumbaka, hm? jestliže plíce jsou prázdné. Hm? Čili střídáme nádech, kumbaka. Výdech, kumbaka, nádech, kumbaka, výdech, kumbaka. Jak přeložíme kumbaka do češtiny. Zádrž zádrž, zádrž, zádrž. zádrž. Po nádechu a po výdechu. po nádechu, po výdechu. Děkuji. Budu si to pamatovat. Teď pracujeme tímto způsobem. Jestliže Eh, nádech, což znamená nádech ve smyslu hrubý dech, nádech, který chápeme v, eh, tím, že vzduch vchází do dýchací trubice a prochází jí, to je nádech. Jestliže Nádech je dlouhý, ta zádrž bude krátká. Jestliže nádech bude krátký, ta zádrž bude dlouhá. Tak to docházíme do procesu zjemňování dechu. Zase, jestli výdech bude krátký, nebo. Zádrž bude dlouhá, jestli výdech bude dlouhý, zádrž bude krátká. Tak to pracujeme. A jelikož naše pozornost se obzvláště obrací k zádrži vnitřní a vnější, tím ne silou vůle, ale silou pozornosti a uvědomělosti prodlužujeme dobu zádrže. Vasubandhu aby darma koša to říká, říká že v, v józe, nevím, jestli oprávněně někteří praktikanti jogi by se mnou nesouhlasí, se Vasubandhu nesouhlasili, protože nakonec i v klasické józe ta zádrž se nemá dít násilím, ale má se dít přirozeně. ale do toho stádia se dostáváme násilím. A čili ne, že bychom vůlí zastavili ten dech, ale zastavujeme ho čistou pozorností. Tato čistá pozornost, jak už jsem se zmínil, se jmenuje Anupasana nebo Anupashjana, a tato Anupasana je vysvětlována jako čistá moudrost. A ten, kdo eh, pracuje s buddhistickou meditací, by měl právě pracovat s touto čistou moudrostí. Nesnažit se eh, vůlí eh, eh, dostat se do procesu zjem, zjemňování dechu, a vědomí, ale dostat se tam silou ducha přítomnosti a uvědomění. Proto jsme včera vysvětlili těch devět fází šamata. Tamtež je jasně vysvětleno, že ten proces přípravy samády není nic jiného, než proces růstu, pomalého růstu, schopnosti, síly ducha přítomnosti a síly uvědomění. A tedy síly Anupašana, síly objektivního pozorování, čistého pozorování. Toto čisté pozorování je vlastně klíč, k pochopení vypasany, k pochopení praxe čtyř základů ducha přítomnosti, které Buda vysvětlil jakožto jedinou cestu. Jiná cesta k probuzení neexistuje. Ačkoliv k této cestě můžeme používat mnoho, mnoho ba, nespočitatelně mnoho eh, různých hmm. Pomůcek a metod vlastně se jedná o stejnou cestu, ať už je to dokčen, zen tantrické praktiky vizualizace, všechno vlastně spočívá na této cestě čistého pozorování. Čistého pozorování ceho, čeho? Čistého pozorování všeho, protože naše tělo, naše počitky, naše vědomí a naše objekty vědomí, obsahující všechny faktory vědomí a všechny faktory, se kterými se vědomí hýbe, vědomí se nemůže hýbat bez faktorů vědomí. To je nutné pochopit, jestliže nemáme pocit, jestliže nemáme vnímání, jestliže nemáme pozornost a tak dále, jestliže nemáme úsilí, vědomí se nehýbe. Vědomí, my se nacházíme ve vhybném vědomí, protože se nacházíme ve vědomí, se nachází v příbytku. A ty příbytky vědomí, příbytek vědomí, není nic jiného než právě ty čtyři agregáty existence. Ty, když se objeví, vědomí se hýbe. Když se neobjeví, vědomí se nehýbe. Hm? To je tělesnost, agregát tělesnosti, agregát eh, pocitu, agregát vnímání a agregát faktoru vůle. Co jako pozornost, hm? úsilí, eh, úmysl a tak dále. Teď, tedy, jestliže praktikujeme na základě této metody, pak tím, že vlastně Jasně pozorujeme a roste v nás síla ducha prítomnosti a uvědomování. Prodlužujeme ten proces zádrže. Ne, že se rozhodneme, že chceme, aby ta zádrž trvala, ale tím, že vyvíjíme sílu ducha prítomnosti a uvědomění, ona se sama sebou prodlužuje. A stává se čím dál jasnější a ten proces hrubého dýchání jde do pozadí. A my sledujeme tento proces. Sledujeme ho na čem? Sledujeme ho právě na tom zjemňování dechu, zjemňování počitku těla a zjemňování vědomí, které je základem počitku těla a počítku dechu a snažíme se to vidět jako tři aspekty stejného procesu. A toto se nazývá stádium učení se. Při nádechu a výdechu být vědom celého těla. Být vědom celého těla. Zde je právě na hlubší úrovni vysvětleno to, co tervádové komentáře vysvětlují, jakožto to. Toto cvičení znamená být. Jsem si plně vědom trítěl těla nádechu a výdechu. Zde v tomto smyslu, zvláště jeho jemných fází, jsem si vědom plně vědomí, které pozoruje tento proces a jsem si plně vědom celého fyzického těla, ve kterém probíhá tež proces nádechu a výdechu. A tyto tři těla chápu jakožto od sebe neoddělitelné. To znamená tedy eh, nadechuji, vydechuji. S plným vědomím těla. A tělo kája, v sanskritu či v páli, má prakticky stejný význam jako skanda nebo kanda, což znamená agregát. Tělo znamená neznamená jedno tělo, ale tělo znamená agregát. Buď tělesnosti, což jsou elementy a to, co je odvozené z elementu jako barva, chuť, zvuk, objekty pěti smyslů a tělo vědomí, což znamená vědomí samotné, to je to, co rozlišuje a to, co v ve smyslu yoga-čára nebo tantry a yogi, je to, co je si vědomé rozlišování. A faktory, které toto rozlišování umožňují jakožto pocit, vnímání, pozornost a tak dále. To znamená eh, duševní tělo. Náš život není nic jiného než život fyzického těla a život duševního těla. Tyto dvě těla jsou od sebe neodělitelné. Jestliže se oddělí, tak naše fyzické tělo bude, jak Buda vysvětluje, jako kámen, jako dřevo, jako země a duševní tělo bude zase někde jinde pokud podmínky k jeho pohybu budou existovat. Teď tedy, je, jsem si plně vědom celého těla, znamená jsem si plně, jak vysvětluji, jak komentáře severního buddhismu, tak jižního buddhismu, jsem si vědom vlastně těchto tří těl a jejich vzájemně neodlučitelnosti. To je fyzického těla, které je základem procesu nádechu a výdechu. Duševního těla, které je podmínkou nádechu, a které vlastně řídí nádech a výdech. A nádech a výdech samotný, který vlastně je jemnou stránkou fyzického těla. Nádech a výdech není divu, proto v čínštině nebo i v sanskritu pro životní energii prána nebo čí je synonym nádechu a výdechu. Stejně tak v Pneuma je synonym nádechu a výdechu. A Pneuma tež, není divu, je synonym duše. A u pany Šády, které náš přítel Roman studoval, tvrdí, že Právě átman není nic jiného než prána a prána není nic jiného než átman. A átman zase není nic jiného než duše. Ale důležité je pochopit, že tímto způsobem se učíme Což je čtvrté cvičení, učíme se zjemňovat. Zjemňovat co? Zjemňovat formace těla. Kája sankára. Sankára znamená formace. Sankára. Význam sankára znamená sam kára. Sam je dohromady, kára je dělat. To, co dělá věci dohromady. Tento eh, význam je eh, pro pochopení buddhismu a pro pochopení jogy, je eh, obzvláště důležitý. Sam kára znamená to, co dělá věci dohromady sankharoti Vlastně z hlediska buddhismu všechny předměty naší pozornosti jsou sankára. Jsou dělaný dohromady. V sanskritu, jestli si najdete slovník, původní význam sankára znamená líčidlo herec na jevišti si dá sankára, si dá líčidlo a představuje nějakou roli. Mm. Lankávatára Sutra obzvláště o říká, že naše, e, e, že vlastně e, je tento samsárický život není nic jiného, než hra. E, herce na jevišti. Když ten pozorovatel objeví jeho sankára, jeho líčidlo, jeho masku, tak se tento herec na jevišti se začne stydět a stáhne se do podkulisí. To je důležité pochopit. Čili význam sankára je dělání dohromady. To, co dělá naše tělo dohromady, není nic jiného než náš dech. Jestliže nedýcháme, zkuste si zacpat nos a e, zaspat si ústa, hm? e, tělo sehne, to rozpadne. A právě proces dýchání, nádechu a výdechu je to, co spevňuje naše tělo. Jestliže by ten proces nebyl, teď sedíme zpríjmeně, protože e, dýcháme. jsme nedýchali, tak okamžitě se postoj našeho těla zbortí. To je třeba si uvědomit. A my právě můžeme se pohybovat Protože dýcháme, protože naše tělo dýchá. Protože naše mentální částka vytváří fyzickou částku. My mluvíme též, protože dýcháme. Mluvení není nic jiného než dýchání. A chození vlastně v tomto smyslu též není nic jiného než dýchání, to znamená produkování fyzické energie cestou vědomí. Tomu se říká úkaz v buddhistické tradici, se tomu říká kája vigyabti a vačí vigyabti, to znamená manifestace vědomí cestou těla a Náš pohyb je manifestace vědomí cestou těla a na naše mluva je manifestace vědomí cestou řeči. A je to nic jiného právě než dýchání. Nedá se to od dýchání oddělit. Tak tím, že se učím objektivně, to znamená čistým pozorováním, pozorovat tyto tři těla a jejich vzájemný vztah, učím se zjemňovat tyto tři těla. A zjemňuji je tak, že cítím a vnímám jak tím, že přichází jemné dýchání do popředí, hrubé dýchání jde do pozadí a pomalu mizí. Já jsem svědek tohoto procesu a snažím se ho vidět v jeho počátku, právě ve vědomí. Jestliže takto dělám, dostanu se do stavu těch čtyř stupňů Diana, čtyř stupňů prohloubení vědomí. První stupeň pohloubení vědomí je na základě síly, která udržuje vědomí u meditačního objektu, který je teď dech v celém těle, která vede vědomí k tomuto objektu, tomu se říká vitárka, a která udržuje u tohoto objektu jemnější síla, které se říká vyčára. My pro tyto jemné síly vědomí nemáme slova, tak v angličtině je překládé jako eh, Applied Thought and Sustained Thought, ale to taky není dobrý překlad. Eh, jedná se o hrubší sílu, která eh, vede vědomí k meditačnímu objektu a je to stejná síla, která vytváří reč a vytváří eh, koncepty, které jsou s tím spojené. A jemnější síla, která udržuje právě vědomí na tom objektu. Aby jsme se dostali do stavu samády, jsme závislí na těchto silách. Ovšem, jestliže naše Vědomí už splynulo s objektem meditace, tak tyto síly pro nás budou zdrojem nepokoje. Jestliže to jasně vidíme. Vědomí je odhodí. protože jsme kontemplovali na nich jakožto na zdroji nepokoje. A nacházíme se v hlubším stavu vědomí, v hlubším stavu. V jemnějším stavu dechu, v jemnějším počitku těla. Pak zjistíme, že ten faktor vědomí, který se dělá, že vědomí se raduje, je též vlastně v tomto stavu je rušivý faktor, jestliže to chápeme jasně, vstoupíme hlouběji do procesu zjemňování vědomí, počitku a objektu počitku to je druhý, druhé prohloubení. Jestliže dojdeme do druhého prohloubení, budeme vidět e, i ten tu slast, kterou prožíváme jakožto rušivý počitek. Proto, jelikož to vidíme, můžeme ji odhodit vědomí odhodí a zůstane v neutrálním počitku. Neu, tento neutrální počitek v tomto stavu jemného vědomí je, je právě to, ten ta nejhlubí, nejhloubější slast. To je těžko vysvětlit, pokud se tam nedostaneme, tak to nepochopíme, jak slast ruší vědomí a proto vědomí se stane Eh, ani ne radostné, ani neradostné, ale to je právě, jak moudří vysvětlují, to je ta největší radost, to je ta největší slast. No a v tom stavu vědomí jsme odhodili osm rušivých faktorů, co je osm rušivých faktorů. Osm rušivých faktorů, takzvaných apalakša v józe. Yoga má na všechno termíny. Proto naše psychologie z hlediska jógy je dětská hra. Takzvaných apalakša, apa znamená to, co dává dolu, a lakša je charakteristika. Co to, to, co charakteristiky jógy zmenšuje, Sanskrit má tak jemné termíny pro zkušenosti jogi. Tyto apalakša, tyto faktory, které vlastnosti jogi, yoga je spojení s tím, co je opravdové, které ruší yogu, zmizí. To je tedy Vitarka vyčára síla, která táhne vědomí k objektu meditace, vyčára síla, která udržuje vědomí u objektu meditace, pak eh, radost, eh, slast, eh, pak eh, somnasa, domnasa, pak eh, nelibost, nádeh a výdech, Čili pocity, máme čtyři pocity. Tělesný pocit radosti Soumanasa duševní radost, duševní radost, což je Soumanasa, tělesná radost, což je sucha, pak nelibost, pak nádech a výdech. To je kolik? To je sedm ještě. Něco ještě tam musí být. Tak tyto faktory, které dělají Yogu, vlastnosti jogi hrubými, ty mizí a meditující se stává tedy světkem čtvrtého stavu prohloubení do jemných forem, ve kterém všechny rušivé faktory zmizely a toto je ideální stav, ve kterém pak může praktikovat analytickou meditaci. Právě v tomto stavu Buddha a velcí yogíni vchází do nirvány. Tak pro dnešek by to stačilo. Teď ještě máme pár minut, jestli jsou otázky, tak se pokusíme na ně odpovědět. Odlesnit. Se používal, že zmyslové vědomé, mentální vědomě a vědomě. Čo je to mentální vědomě a čím se oblišují? To je podle tradice. V sanskritu i v Pali na vědomí máme tři slova. A v tervádový tradici tyto tři slova jsou synonyma, Jenom vysvětlují rozdílné aspekty. V tradici yogačára tyto tři druhy vědomí jsou vlastně rozlišné druhy vědomí. Ačkoliv vědomí je jedno, má rozličné druhy, které se vlastně. Prolévaj. První druh vědomí se jmenuje Vigyána, nebo Vidžnána, jak vysvětluji. Vigyána v severní Indii, Vidžnána v jižní Indii, u nás je spíš známé Džna, Pražná, ale v severní Indii se vysvětlí, jak já jsem se to učil, je Pragyá, ne Pražná, ale to je jedno, to už jsou detaily. Tak máme vidjñana nebo vigiana. A to je rozlišující vědomí. Rozlišující vědomí je šest druhů rozlišujícího vědomí. Okem, uchem až mentálním vědomím. Hm? Dále máme Manas. Manas je to vědomí, Maniate i to vědomí, které myslí. A je to tradičně orgán myšlení. V různých tradicích je v buddhismu je vysvětlován jinak. Třeba v sarvastyládové tradici je to ten moment vědomí, který předcházel současnému vědomí. Hm? Zajímavé je, v teravádě je to právě krev v srdci v podobě obráceného lotusu, kterou někteří komentátoři komentují jako nervový systém, protože největší úzel nervového systému je právě v srdci. Proto ve východní filozofii, když mluvíme o vědomí, mluvíme o srdci. V čínštině třeba. Vědomí znamená a srdce je jedno slovo. A v Upanishadách, jak Roman studoval, je též vědomí je v srdci, ne v mozku. Mozek je pouze podporou funkce srdce. A V, v, tradici, v tradici pouhého vědomí, kterou jsme teď nakousli, jenom malý předkrm, protože pokud jsme nestudovali, já jsem se snažil trochu vysvětlit to pozadí té tradice, že je to tolik, že jsem se sám sebe popletl, že jsem chtěl vysvětlit, dát informace, příliš mnoho informací najednou a to vždycky je špatné. Pokud se na to člověk rádně nepřipraví, což se neudělá. Tak manas je to vědomí, které je orgánem myšlení a v tradici, Vigiana Váda je to též individualizující vědomí. To je to vědomí, které, když máme, jsme si vědomí toho, že jsme tady jako něco odlišného. A na základě tohoto vědomí právě lpíme na naše tělo a na tu tělesnost, na to vědomí, které je na naše tělo navázané. To je právě manas, orgán myšlení. A tento manas má jako objekt právě to, čemu se říká čita. Čita to je další slovo pro vědomí a čita je odvozená od činoty. Činoty to znamená akumulovat. Čita to je to vědomí, které akumuluje naše minulé zkušenosti a tím pádem akumuluje náš svět. To je to vědomí, ve kterém se nachází semena našeho poznání světa jakožto objektu rozdílného od nás, v kterém jsou vklíčeny naše smysly a to, jak těmito smysly vnímáme. Proto se tomu říká Alaya Vigiana. Alaya znamená příbytek, jako Himalája je příbytek sněhu tak příbytek naší existence je právě toto vědomí. To vědomí samo nemá žádný příbytek, ale to, že my přibýváme v tomto těle a v tomto světě, tak, jak ho chápeme, je na základě tohoto vědomí. A toto vědomí je pro nás náš svět a naše tělo. A naše minulé zkušenosti. To jsou tři aspekty, tohoto vědomí. V tervádové tradici se stejnému vědomí říká bhavanga. Bhava znamená existence a anga je důvod. To, že máme toto vědomí, je příčinou toho, že si můžeme vzpomínat na to, co jsme dělali dřív. A právě toto vědomí je to vědomí, když zemřeme které opustí naše tělo a jestliže budou k tomu dány příčiny a důvody, vstoupí do nového těla.